Привіт, друзі! Ви на каналі Торахтушка. Сьогодні ми з вами продовжуємо читати книгу Арсен української талановитої письменниці Ірен Роздобудько. Що іще за цікаві пригоди в селі чекають Арсена та його сестричку Нійолі? Як просувається його справа з сімейною таємницею? Хочу подякувати всім, хто в попередній частині написав свій відгук. Мені дуже важливо знати вашу думку. Дякую вам! Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться, адже буде ще більше цікавих книг, а також не забудьте про вподобайку. Посилання на першу частину ви зараз бачите на екрані, а також в описі під відео. Що ж, продовжуємо читати. Мої предки з давніх часів займалися розведенням бойових биків для кориди. Це була особлива порода, яку називали Кельтська. А чим вона така особлива? А тим. Що в її жилах текла кров прадавніх биків, які водилися ще до нашої ери, цінувалися такі бики на вагу золота, тому що у них був особливий характер. Хіба у биків буває характер? засумнівався я. Ще який? Ці кельтські бички вирізнялися особливим благородством, хитрістю і відчайдушністю. Вони були, мов справжні воїни, мої предки вирощували й торгували такими биками. По усіх світах. Останнім з родини цим займався батько мого прадіда, аж доки не розпочалася війна. І тоді родина розпалася. Але до того вони всі жили в іспанській провінції під містом Толедо і тримали величезні коралі. «Що тримали? Коралі – це ж намисто!» – не зрозумів я. «Це у нас намисто!» А в Іспанії так називалися спеціальні загони для тварин – там жили і виховувалися молоді бички. Батько мого прадіда хотів зберегти чистоту породи. Її цінували у всьому світі. Покупці биків приїздили до нього під покровом ночі і мали суворо зберігати таємницю про те, звідки на аренах світу з'являються такі непереможні бійці. Платили за них чималі гроші, але перед тим, як продати бичків, їх випробовували на місці, в селі. Як же їх випробовували? Просто влаштовували таку собі маленьку кориду для селян. Щоправда, це була не справжня корида, а щось на зразок боїв без правил. На таких змаганнях із биком міг поборотися будь-хто з мешканців. Уявляєш, якби такі свята запровадили тут, у нас? Кожен би міг показати, на що здатен. У нас і своїх свят вистачає, впевнено сказав я. а корида. Жорстока розвага. Мені шкода тварин. А мій батько каже, що це мистецтво. Суворо заперечив Федір і додав. Скоро він буде розводити тут таких же боків і коней. І продавати їх. Мій батько – фермер. Отже, ти згоден почергувати за мене пару годин? Тепер я не міг відмовитися. Адже мені стало цікаво, що воно таке, ця корида. І чи правду каже хлопець. Я подав йому руку на знак згоди. Федір міцно потис її. Мені було приємно, що маю справу зі справжнім нащадком Тореодора. «Гайда, Наван, покажу тобі своє господарство», – весело сказав Федір. І ми пішли на Лан. По дорозі я думав про те, що кожна родина має свої чудесії, і що я не помилився, коли вирішив розвідати і про свою, адже і в нашому роду вистачає загадок і таємниць. Ми вийшли в поле. Там мирно паслося стадо. «Цих корів ти хочеш приборкати?» – здивовано запитав я. «Звісно, ні», – засміявся Федір. «Це звичайна худоба. Вони і мухи не образять. Як з ними змагатися? У мене інші плани». «А що я мушу з ними робити?» – запитав я. «Роботи небагато», – сказав Федір. «Просто треба пильнувати, щоб корови не пішли до лісу, не загубилися» і час від часу пересуватися з місця на місце. Можеш навіть книжку читати. А де в цей час будеш ти? А я піду до загорожі з бичками. Це тут неподалік, на фермі батька. Буду їх приборкувати. Кльово, сказав я. А можна і мені спробувати? Побачимо, поважно сказав Федір. Спочатку треба все про них знати, вивчити їхні характери, наміри, навіть мову. «І ти це все знаєш?» – здивувався я. «А як же не знати, якщо їх розводить мій батько?» – відказав Федір. «Певно, це у нас в крові. Він і мене долучає до справ». «А яким чином?» «По-різному», – зам'явся Федір. «Дозволяє прибирати за ними, годувати. А одного разу я бачив, як народжувався чорний». «Хто?» «Чорний. Так звуть одного молодого бичка». Я навіть допомагав татові. Це було непросто і досить моторошно. Відверто кажучи, я був у повному захваті від того, що почув. Ніколи не думав, що далеко від міста мешкають такі цікаві особистості. Я вірив вже кожному слову хлопця і шалено бажав найшвидше дати гідну відповідь. Тобто теж так само зацікавити його собою. А він тим часом розповідав мені історію чорного, тобто чорного, того бичка, якому Федір допоміг з'явитися на світ. Як сказав мій новий товариш, це було найбільшим враженням його життя. Тоді тато навмисно покликав його, щоб син на власні очі побачив і запам'ятав, що треба робити, коли на світ народжуються бички. Адже давніх давен доглядати за худобою в їхньому роду Вважалося суто чоловічим обов'язком Цей бичок народжувався в сорочці Сказав Федір Як це? Не зрозумів я Так можна казати лише про людей Я сам чув, як про щасливчиків кажуть Народився в сорочці Федір усміхнувся Чорний теж народився в сорочці Тобто в такому щільному повітряному пузирі Тоді батько дав мені гострого ножа і наказав прорізати цей пузир, доки теля не задихнулося. «І ти це зробив?» – подивувався я сміливості майбутнього Тореодора. «Звісно, хоча це було непросто». Федір замислився і продовжував розповідати, як новонароджений бичок засмикався і майже одразу зіпнувся на ніжки, хоча вони і розповзалися в різні боки. «Це сталося вранці». А вдень Федір спостерігав, як корова, кілька годин без утоми вилизувала чорного, аж доки його шерсть заблищала на сонці і стала чорнішою за чорну, аж люловою. І Федір злякався, бо багато разів чув від діда і батька про господаря Темряви, люлового, аж чорного, і чорного аж люлового бика-бивцю. Такий бик народжується лише раз на сторіччя і здатен перемогти супротивника самим лише поглядом своїх пронизливих очей. Отже, чорний стояв під черевом корови і, помітивши Федора, повів на нього оком. Федір упевнився, що то і є господар темряви, бо в його оці світилася неймовірно яскрава білизна. Така сліпуча, що аж відкинула гострий промінчик на обличчя хлопця. Не це був не погляд, а справжнє лезо. Коли телятко трохи підросло, цей погляд справляв уже більше враження. Мало хто наважувався підійти до бичка, ближче, ніж на два метри. Коли чорному виповнилося два місяці, батько відокремив його від стада і поселив за спеціальною загорожею. Батько сказав, що це найцінніший бик у стаді. Ото саме цього чорного і хотів підкорити хлопець. А для цього треба було знати, а не просто так ганяти корів. Це ціла наука, упевнено сказав Федір, завершуючи свою оповідку, і мені одразу ж теж закортіло опанувати цю науку. Але я запитав про інше А навіщо тобі треба приборкати чорного? Федір опустив очі, але вирішив бути відвертим. Розумієш, сказав він, я хотів би вийти на змагання з чорним перед усім селом так, щоб мою перемогу побачила Айрес є правило. Прекрасна дама закохується в переможця. Ось воно що. Він хотів завоювати увагу Айрес. Відверто кажучи, мені дуже сподобалася така ідея. Я вирішив, що мушу побачити того чорного і теж поборюся з ним. Мені треба йти, сказав Федір. Повернуся за кілька годин. Не боїшся? Я спокійно похитав головою і Федір пішов. Я ще довго бачив, як його картата сорочка майорить на пагорбі. Потім лишився сам зі стадом. І, правду кажучи, стало незатишно. Глянув на годинник, щоб порахувати, скільки часу мені доведеться бути під паском. Дві години зі стадом здалися мені цілою вічністю. День добігав кінця, і не було нічого красивішого за цей полагкотливий кінець. Стрімке падіння сонця в море зелених дерев. Супроводжувалася швидкою зміною барв. Колись я читав про те, як рибалка в далекому океані полюють на скайхо, велетенську рибу, піймати яку вважалася щасливим знаком, секрет цієї риби в тому, що вмираючи вона щомиті змінює свій колір, зі звичайної сірої і нічим не примітної перетворюється на суцільний феєрверк сіра луска починає рожевіти потім червоніти, а коли пурпуровий полиск досягає скравості перезахідного сонця, лузка згасає, мов ліхтар. Утім, натомість запалюється ультрамариновим полум'ям. Після синього спалаху настає черга жовтого, потім зеленого і нарешті бузкового. Такий фаєрверк на тілі рибини триває хвилин за п'ять, а відтак риба тьмяніє і знову стає сірою. Такою, якою і була, плаваючи в океанських глибинах. Так само згасав день у селі. Минулий вечір був схожий на згасання дивної риби Скайхо. Зміна кольорів у вечірньому серпанку була подібна до зміни кольорів у лузки чарівної рибини. Неймовірне видовище, скажу я вам. Згалом я був здивований тим, як провів день. По-перше, почав заробляти власні гроші, по-друге, познайомився з цікавим хлопцем. А по-третє, ще й поспілкувався з Айрес. Це було вдень, коли я залишився зі стадом. Вона сама проїздила повз пасовисько на своєму дирчику. Пізнавши мене, зупинилася і гукнула. «Привіт! Що ти тут робиш?» Я пояснив, що підмінює Федора. «О, цей леда, що таки знайшов собі наймита. засміялася Айрес зі спершим опед на підніжку і сідаючи поруч зі мною Звісно, я не сказав, що Федір займається серйозною справою І, до речі, на її честь Адже пообіцяв не видавати його таємницю Ми трохи побалакали про те-про-се Я переповів Айрес історію про Макара Те, що встиг почути від діда Олега Вона дещо розповіла про село І про дитячий будинок родинного типу, в якому живе Запросила в гості а я ще раз розпитував у неї про вогні, які бачив вночі з вікна веранди. Айрес знову напустила на себе таємничого вигляду. Я ж казала тобі, це ходить біла дама зі своєю свитою. Мій дід сказав, що ніякої білої дами не існує, заперечив я. Ще й як існує, запевнила Айрес. Скоро сам переконаєшся. Усі, хто до нас приїздить, теж спочатку не вірять. А як мені в цьому переконатися? Але Айрес уже сідала на свій мопед, завела мотор, і крізь гуркіт я почув. На все свій час! Дівчина покотила з пагорба на пагорб, як справжній байкер. Я із захватом дивився їй у слід. І остаточно вирішив, що неодмінно познайомлюся з тим чорним і приборкою його раніше за Федора. На честь Айрес, звісно, ясна річ. У доброму гуморі я повернувся додому, задоволений, сповнений очікування на чергову розповідь діда. Адже історія тільки розпочиналася. Усі були вже вдома. Дід щось стругав на подвір'ї. Бабуся і Нійоля збирали абрикоси у велике відро і сипали їх до величезного корита з водою. Бабуся пояснила, що після того, як абрикоси будуть вимиті, їх треба висушити на сонці. Ніоля була замурзана, від неї пахло абрикосами. Бігала по саду, на ходу запихуючи до рота стиглі фрукти. Бабуся бурчала, вони були немиті, із землі. Я зітхнув. Так колись вона бурчала і на мене. Тоді, коли ми всі були разом. Тато, Юля і я. А я був малим. Таким, як ця Ніоля. Побачивши мене, дівчано супилася. І нічого не сказало, як це було зазвичай. Вечеряли мовчки і швидко. Ми з нетерпінням чекали на наступну розповідь діда Олега. Тож допомогли бабусі знести посуд до кухні, а відтак, як і вчора, дід повів нас на веранду. «Ну, на чому я зупинився?» Лукаво запитав він, перевіряючи, чи уважно ми його слухали минулого разу. Малий Макар видаїв панських корів. І побачив панночку. перший вигукнув Аніолі. Пан подарував йому хутір, додав я, і макар розбагатів, продовжувала Нійолі. А потім вони з панночкою побачилися вдруге через десять років, сказав я. На полюванні. І макар сприйняв її за хлопця. Не здавалося, Ні Йолі. Усе точно, посміхнувся дід, і повів далі. Отже. Макар і Марія зустрілися ще раз у лісі біля вогнища. Марія пригостила Макара печеною качкою, спочатку поводилася з ним доволі зверхньо, як і має поводитися справжня паночка з простим селянином. Попри це, вони проговорили біля вогнища до пізнього вечора і домовилися, що наступного дня зустрінуться на цьому ж місці. Макар пообіцяв паночці, навчити її вучно стріляти з рушниці і розпізнавати лікарські трави. А Марія дала слово, що принесе хлопцеві почитати новий роман Жуля Верна. Потім дівчина сіла на коня і поскакала. За нею побіг і її чорний пес. А Макар ледве зміг дочекатися наступного дня. Так вони і покохали одне одного. І кохання це було потаємне. Адже жоден пан не видав би свою доньку заміж за простого селянина, навіть якщо цей селянин розумний і має власне господарство. Але часи змінювалися. І змінювалися ситуації в родині пана Островершенка. Його нова дружина забажала повернутися на свою батьківщину, у Францію, Їй набридло жити в Лишині, без балів і світського товариства, а ще більше набридло їй пачерка з якої мала самі прикрощі. Дівчина не слухалася, насміхалася з її пишного вбрання, зачісок і капелюшків, схожих на вазони з квітами чи єгипетські піраміди. Отже, нарешті пані урвався терпець. Вона тупнула ногою і сказала панові Островершенку, «Хочу до Парижа!» А ще додала, «Або я, або вона!» «Але ж зрозумій, Люба», – спробував умовити її пан. Дитину треба буде взяти з собою. Але пані лише голосно розсміялася. «Яку дитину? Твоя донька давно вже доросла. До того ж, як я чула, у неї є залицяльник. Ото нехай і залишається з ним». Дізнавшись про таке, пан Островершенко дуже розлютився. Але не на пані, а на власну доньку. Одного вечора він зібрав слух, очолив їх і вирушив на те місце в лісі де зустрічалися Макар і Марія. Вони підкралися і побачили, що юнак і дівчина мирно сидять біля вогнища. Пан Островершенко дав команду, і слуги напали на парочку, розкидали вогнище, скрутили Макара. Після цього на поле бою вийшов розлючений пан. Він сказав, що віднині позбавляє Марію спадку. І якщо Макарові це подобається, нехай забере доньку собі в тому, чому вона стоїть перед ним, а більше він не дасть за неї ані нитки. Пан думав, що для такого завзятого господаря, яким виявився його колишній рятівник, це буде неабияким розчаруванням, адже він вважав, що хлопець опадає за його донькою лише через те, що хоче заволодіти його маєтком і всім майном. Принаймні так казала дружина. Але пан помилився, Макар лише розсміявся, скочив на коня, Підхопив на нього розгублену дівчину і повіз до свого обійстя. А згодом молоді обвінчалися. «І стали жити, поживати і добра наживати?» – увірвала діда нетерплячані Йолі. «Так», – сказав дід Олег, – «вони справді нажили чимало добра. Адже обоє були розумні і працьовиті. Але одного їм не вистачало – дітей. І через це вони були страшенно засмучені». Аж доки в родині не з'явився Єрема. Тут уже не витримав я. Арсен. поправив я діда. Той похитав головою. Ні, хлопче. Арсен з'явиться на світ набагато пізніше. Спочатку був Ярема. Дивно, я вперше чув це ім'я. Хто такий Єрема? Невже у нашого пращура було кілька синів? Чому ж ми ніколи про це не чули? я нічого не міг збагнути. «Так-так, я Рема», – підтвердив дід Олег, і ми з Нійолі нашорошили вуха. Одного літнього вечора Макар і Марія закінчили всі справи по господарству і вийшли посидіти на дорозі, помилуватися зірками. Вони сиділи мовчки, дивилися на нічне небо і слухали, як довкола них шумить ліс. За парканом щось тихо тихоцвірінькнуло. Спочатку вони не звернули на це увагу, але приглушений писк почувся знову. «Певно це заблукало чиєсь курча», – сказав Макар. «Або ягнятко». Писк повторився, і цього разу він був не схожий на курячий. «Ні, це не курчатко», – з острахом прошепотіла Марія. Вони прислухалися. Писк перетворився на суцільний тоненький плач. «І не ягнятко» додав Макар, підводячись із порогу. «І... і не телятко», сказала Марія і перехрестилася. Не змовляючись, вони одночасно кинулися до хвіртки, відчинили її і побачили немовля загорнути в стару хустку. Треба сказати, що таке часом траплялося. Якась бідна мати підкинула під поріг багатого обійстя своє дитя. «Бог послав нам дитину», сказала Марія, піднімаючи маля з холодної землі. «Треба повідомити про це урядника», – невпевнено сказав Макар. «У жодному разі!» – скрикнула Марія. «Ми стільки років молилися про це диво, і воно сталося. Невже ти хочеш віддати це чудове немовля до сиротинця?» Вона піднесла малюка до обличчя Макара, щоб він міг краще роздивитися дитину. І дитина, припинивши скиглити, посміхнулася Макарові. «Що ж», – зітхнув він, – «нехай так і буде, заберемо його собі і будемо вважати, що це наша дитина, якщо Бог не дає своїх». Так і вирішили. Малюка охрестили Яремою і почали виховувати як власного сина. «Діду, чому ми ніколи не чули про цього Ярему?» – запитав я. «А що ви могли про нього чути?» – відповів дід Олег не лишилося від нього пам'яті. Нащадків у нього не було, а після вбивства Макара він виїхав кудись за кордон, і шляхи його загубилися. Нещасною він був людиною, додала бабуся Ліда. І ми з Нійоля, мов флюгери, повернули голову в її бік. Чому нещасною? Може і так, зітхнув дід Олег. Кожен має право на свою думку. І, звертаючись до нас, сказав, Зараз, бабця, розповість вам свою версію. І розповім, весело сказала бабуся і сіла поруч із нами. Я пошкодував, що не можу все занотувати у свій щоденник, щоб потім не запутатись у фактах. Але подумав, що Шерлок Холмс теж нічого не занотовував, покладався на свій розум і пам'ять. Тому просто вирішив уважно слухати версію бабусі Ліди. А вона була такою. Яре -маріс хворобливим і доволі відлюдькуватим хлопчиком. До того ж, хтось із мешканців села повідомив йому, що він не є рідним сином родини, а лише підкитьком, або, як кажуть у селі, байстрюком. Хлопець не міг пройтися селом, щоб не почути знущальні слова «байстрюк», «байстрюк», як не заспокоювали його прийомні батьки, як не переконували у своїй любові, Хлопець похмурнів з кожним днем. А тоді сталася подія, яка геть засмутила його. У подружя нарешті народилася власна дитина. Це і був Арсен. На честь його народження Макар улаштував великий банкет для всього села, навіть виписав зі столиці фейерверки. Весь день і всю ніч на подвір'ї грали музики, у Івосі рікою вино, смажилася баранина та свинина, усі танцювали. І раділи. Лише на горищі заливався гіркими сльозами хлопчик – Ярема. Але Марія не забула про свого старшого сина. Коли немовля заснула, вона кинулася шукати Ярему і знайшла на горищі. Хлопчик лежав на соломі з червоними від сліз очима і стиснутими кулаками. «Тепер ви не будете мене любити», – сказав він названій матері. Марія обійняла його і запевнила, що він помиляється. «Ти тепер дуже поважна особа, старший брат», – сказала вона. Почувши таке, Ярема припинив плакати і, здається, заспокоївся. З того часу він став ще більше допомагати батькам у роботі, кидався виконувати будь-яке завдання на випередки з найманими робітниками, був слухняним і покірним. Він хотів, щоб батьки любили його більше за Арсена. І хоч як це дивно, але зрештою так і сталося. Однак набагато пізніше, коли Арсен виріс і батьки мали з ним купу клопотів. На відміну від спокійного і розважливого старшого брата, Арсен був справжнім розбешакою. Він дуже рано почав рахувати, читати, писати. А коли йому ледве виповнилося вісім років, організував у селі військо Робінгуда з таких самих малюків, як він і керував ними як справжній полководець, Військо крало курей у заможних селян і підкидало бідним. В 11 років Арсен уперше втік із дому, намагаючись дістатися берегів Африки. Там він хотів полювати на тигрів і стати ватажком аборигенів. У 12 сам пішов до лісу і пробув наодинці з природою кілька діб, полюючи на ведмедя. У тринадцять пішов із циганським табором і опинився з ним аж у Бессарабії. Одне слово – це була неймовірно жвава дитина. Батькам доводилося наймати загони добровольців-односельчан, щоб у котра розшукати бешкетника на неосяжних просторах країни. На чолі цих загонів завжди стояв Ярема і завжди повертав утікача додому – назад. Макар і Марія ставили його за приклад молодшому братові, «Колись ти заведеш батька в могилу», – часто повторював Єрема, тягаючи Арсена за вуха. Коли Арсенові виповнилося 18, Макар, якому набридло терпіти вибрики молодшого сина, вирішив хоч якось та приборкати неслуха і доручив йому торгівельну справу. Арсенові це спочатку дуже сподобалося. Він їздив до столиці, торгував там усім, що вироблялося на хуторі – м'ясом, олією молоком, медом, а натомість привозив до села різні корисні речі – нитки, сіль, інструменти, якими також торгував у невеличкій крамниці. І справи його йшли добре, але за два роки це заняття здалося йому нудним і одноманітним. І Арсен запропонував батькові поставити господарем крамниці Ярему, а він займеться розширенням торгівельної справи. Ідеї у нього були найнезвичайніші. Скажімо, якось він зібрався до Балтійського моря, щоб привезти звідти Бурштину. Бурштин йому замовив один столичний архітектор, що саме в той час працював над оздобленням панського маєтку. Одного дня, навантаживши кілька візків розмальованими глиняними глечиками, мішками з гречкою та слойками меду, Арсен вирушив у далеку подорож до берегів Балтійського моря. Поїхав і зник. Аж відтак поштмейстер приніс на хутір телеграму. Живий, здоровий, знайшов бурштин. Прошу благословення на одруження. Ох, і розлютився ж Макар. Яке ще одруження? З ким? Він написав синові телеграму. Ніякого благословення. Негайно повертайся. І з тої пори від Арсена не було ні слуху, ні духу. Ось така історія, зітхнула бабуся Ліда і додала. Час спати. Ми з Нійолі вхапили її за руки з обох боків. Як? І це все? Вигукнув я. Звісно, ні, посміхнулася бабуся. Але щось треба лишити до наступного вечора, так що, діти, вкладатися. Ну, хоч трішечки, бугально проспівала Нійолі. Він одружився, повернувся і одружився. І повернувся, сказав дід Олег, допомагаючи бабці підвестися. Із білою дамою? Не вгавала Нійолі. Дід із бабцею перезернулися. Ту, як ти кажеш, білу даму звали так само, як тебе, Ні Йолі, сказала бабуся Ліда. І вона була вашою прапрабабцею. Я бачив, що ця тема не дуже подобається дідові Олегові. «Далася вам та дама», додав він. Її вигадали забобонні селяни після смерті бідолашної Нійолі. Казали, що вона блукає селом, шукає кривдників і не заспокоїться, доки не знайде. А тепер марш по ліжках. Нам довелося послухати старших. Дід вимкнув світло, а я знову опинився віч навіч із глибокою ніччю, зірками і лісом, що виднівся на протилежному боці річки. Я вже знав, що скоро там мають замайоріти знайомі мені загадкові вогники і намагався не заснути. Я твердо вирішив з'ясувати їхнє походження. Для цього навіть заховав під подушку дідів бінокль, який знайшов на горищі. Але цієї ночі бінокль мені не знадобився. Доки я вглядався в темну далечень лісу, сталося щось доволі незвичайне і, відверто кажучи, жахливе. Як я вже казав, Будинок моїх родичів стояв на пагорбі, з якого було досить добре видно всю невеличку вулицю. Вдень вона потопала в тіні абрикосових дерев, а вночі нагадувала чорний тунель. Коли згасали вікна, тут стояла така темрява, що не можна було розгледіти власну витягнуту руку. Так от, саме в цей час, коли я стояв біля вікна і вглядався в ліс, підніши до очей бінокль, саме в цю мить. Коли я в розпачі опустив бінокль, адже нічого путнього не побачив, саме в цю мить, просто перед собою, зовсім близько, поруч із вікном, на доріжці, що вела за вулиці, я побачив білу даму. І мені стало не доказок, яка вона була, справді біла, ніби огорнута простирадлом. Вона повільно пливла повз вікно і була схожа на дим із великого вогнища. На її голові розвивався широкий каптур, який закривав обличчя. У руках примара тримала маленький язичок полум'я, що кидав відблиск на її низько схилену голову. На відстані 50 кроків від неї я помітив такі ж вогники. Вони погойдувалися у повітрі і пливли, мов в суцільній темряві. Добре придивившись, я зрозумів, що ті вогники несли в руках маленькі чорні карлики. Певно, це була свита. Правду кажучи, по моєму тілу побігли мурашки, а руки затримтіли. Я ледве стримався, щоб не закричати. Дійшовши до мого вікна, дама зупинилася. Я завмер і припинив дихати. Вона повільно підвела голову і повернула обличчя в мій бік. І я закляк. Обличчя було білим і пласким, а на ньому чорними розкосими дірами з'яяли дві порожнечі – очі. Під ними – такою ж проріздю, тільки видовженою, чорній рот із печально опущеними кутиками. Ані носа, ані брів. Звернувши на мене жахливий застиглий погляд, білодама так само повільно повернулася, низько схилила голову до вогника, і попливла далі. За нею застрибали чорні карлики. Замить, уся делегація зникла за рогом, а я так і лишився стояти біля вікна з відкритим від жаху ротом. Я кинувся до ліжка і з головою накрився ковдрою. Весь тремтів і не знав, про що й думати. Я не вірю в існування привидів, але зараз це означало не вірити власним очам. І що тепер робити? Розповісти про це дідові? Тоді він точно подумає, що я фантазер і боягуз. Поділитися спостереженням з, з Нійолє, але тепер вона ставиться до мене з недовірою. Та й навіщо лякати таку малу дитину? Сказати бабусі? Здається, вона єдина, хто зможе мене зрозуміти. Але що далі? Ох, шкода, що я так злякався. Теж мені герой. Треба було вистрибнути з вікна і піти на зустріч цій таємниці. Якби не злякався, я так би і зробив. А тепер доведеться чекати іншої нагоди. Коли перший страх проминув, я вирішив усе ж вистежити цю примару і її почет. І подумав, що можу залучити до цього Федора, свого нового товариша. Разом ми – сила. Прийнявши таке рішення, я нарешті зміг заснути. Хоча ще довго мені марилося те страшне плеске обличчя і застиглий погляд порожніх чорних отворів. Це було крутіше за всі мої колишні вправи і загартування волі. Це була справжня жахлива пригода, яку я мав подавати не на словах, а на ділі. Я прокинувся доволі рано. По-перше, пам'ятав учорашню забавку своєї зведеної сестриці і не хотів, щоб вона знову щось учинила з моїм сонним тілом. А по-друге, тепер я мав обов'язки – підмінювати Федора на пасовищі. Малані Йолі ще спала, а бабуся на кухні варила варення з абрикосів. Дід уже пішов на пасіку. Їсти я не хотів. Попросив, щоб бабуся зібрала мені обід у хустину, як це бачив у кіно. Бабуся посміхнулася, але виконала моє прохання – загорнула дві картоплини, сир і хліб. «Коли ж на тебе чекати?» запитала вона, як упоруюся зі стадом. Але до часу мого чергування ще було кілька годин. Я вирішив пройтися до обійстя Федора і хоч одним оком поглянути на того бичка, найменє чорний, про якого він мені розповідав. Обійстя було на іншому кінці села, більше від усіх інших. Адже батько Федора був фермером і навіть мав власного маленького трактора. Як і вчора, і позавчора, над селом висіла спекотна тиша. Я оминув хату Федера і вийшов на відкритий простір їхнього чималого наділу. Посеред нього побачив те, що Федер назвав незнайомим словом – кораль. Це був квадрат загорожі, за якою я одразу помітив лиску чорну спину молодого бичка. А ще побачив Федера. Він стояв по той бік загорожі і мене не помітив. Я хотів гукнути до нього. Але хлопець був надто зосереджений на якихось управах. Я вирішив його не турбувати, а сховатися і подивитись, як він займається приборканням чорного. Щойно присів за насипом біля паркану, як почув за своєю спиною шурхіт. Озирнувся. Кроків за десять від мене стояла Ні, Йолі. «Ти чого тут?» – пошепки запитав я. «Ану біжи додому!» Бабуся буде хвилюватися. «Не буде», – так само пошепки відповіла Нійолі, не відступивши ані на крок. І геть», – сказав я киваючи на кораль. «Тут дорослі справи». «Подумаєш, дорослі», – фиркнула дівчисько. «Всі знають, що Федько грається в Тореодора, як малий». «Він не грається», – сказав я. «Він справді хоче навчитися приборкувати биків». «А я хочу, щоб ти пішла додому. Малечі тут не місце. Ну!» Але дівчинка підійшла ближче. Я зробив вигляд, що шукаю палицю чи камінь, щоб жбурнути в неї. Знайшов шмат засохлої глини і погрозливо замахнувся ним. «Негайно повертай додому!» Вона зовсім не злякалася. Лише докірливо глянула і знизала плечима. Мені нічого не залишалося, як дозволити їй присісти поруч. І ми почали спостерігати за діями Федора. А по той бік коралю розігрувалося справжнє дійство, суть якого я поки що не розумів. Федір дражнив чорного, намагаючись копіювати всі його рухи. А чорний, у свою чергу, пильно стежив за Федором і ніби повторював рухи хлопця. Ось Федір відскочив праворуч, і бичок зробив те саме. Федір завмер, і бичок застиг. Придивляючись до свого суперника, Федір різко відскочив уліво, і чорний зробив такий самий стрибок. Низько нахиливши голову, він дивився на хлопця з підкрутого лоба, і Федір так само схилив голову, загрозливо зиркаючи в яскраво білі зіниці чорного. Обидва на мить завмерли. Він його заворожує, прошепотіла Ніолі, але це було зрозуміло і без її репліки. Кілька хвилин хлопчик і бик гіпнотизували один одного, а потім сталося неймовірне. Федір відступив на кілька кроків від паркану і став на Чорний, здається, розгубився, але ненадовго. Він почав повільно підбиратися до паркану. Федір зробив те саме. Хлопчик і бичок зближувалися, дивлячись одне одному в очі. Мені аж дух захопило. Це ж треба який сміливець. Ще мить, і вони зійшлися. Низько схилений лоб чорного торкнувся чола хлопчика в проміжку між двома міцними колодами загорожі. На лобі чорного вже стерчали молоді ріжки. Його тиск, певно, був не слабким. Але Федір не здавався. Тиснучи на суперника, він продовжував дивитися йому в очі. Це змагання тривало кілька хвилин. Здавалося, обоє отримують від боротьби Неабияке задоволення. Але ось Федір почав здавати. Чорний поволі виштовхував свою голову з коралю. До того ж, бичок почав нервово рити копитом землю. І це здалось мені небезпечним. У цю мить Федір зробив щось дивне. Простягнувши руку крізь шпарку і все ще продовжуючи буцати чорного, він почухав його за вушком. Чорний у насолоді витягнув шию і послабив натиск. А згодом просто розм'як, а Федір продовжував чухати його під шиєю і довкола ріжок, святкуючи свою перемогу. Чорний відступив. Це нечесно, нечесно. зашепотіла Ніолі. Якщо він хоче боротися, нехай не обманює. Мені це теж здалося не дуже порядним з погляду тереодорської етики. Якщо він таким чином хоче продемонструвати свою силу Айрес, то це справді буде нечесно. Ми з Нійолі вийшли зі свого укриття. Побачивши нас, Фадір зашарівся, але зробив вигляд, що нічого не сталося. «Бачили, як я його?» Гордовито запитав він. Я знизав плечима. «Як на мене це не перемога?» «Ага», – поважно підтвердила Нійолі на знак підтримки, взявши мене за руку. Я навіть не помітив, як і сам міцно стиснув руку дівчинки. «Це ж чому?» – звикликом запитав Федір. «Тому що ти не борешся з ним, ти лише хочеш його приручити, зробити своєю іграшкою. Хочеш, щоб він піддався тобі», – пояснив я. «Яка ж це корида?» «Та що ти в цьому розумієш, цяця? -ця? насупився Федір. «Сам спробуй, тоді будеш базікати». «І спробую?» – сказав я. «Ха, а хто тебе сюди впустить?» яхидно сказав Федір. У мого батька, знаєш, яка рушниця. І взагалі, як ви сюди потрапили? Це наша територія. Я аж тепер помітив, які в нього світлі і гострі очі. Вони так і просвердлювали мене наскрізь. Чорний за загорожею захвилювався і забив копитом. Ми почали зближуватися. Майже так само, як 10 хвилин тому, зближувалися бичок і хлопець. Однак між нами не було доща, Паркану. Та й за вушком я б ні за що не дався почухати. Згадавши про нашу однакову вагову категорію, Федір нахилився і підняв із землі камінь. Несподівано, навперейми йому кинулася Нійолі. Вона з усієї сили штовхнула його в живіт. Федір хитнувся, але встояв. Натомість ухопив дівчинку за плече і відкинув у бік. Цього я стерпіти не міг. І першим кинувся на кривника. Ми щепилися з ним, як і вчора. Але тепер було за що. І спека нам зовсім не заважала. У розпалі бою я не чув, як над нами стрибала Нійоля, як кривів і буцав загорожу чорний. Отямився лише тоді, коли якась сила підняла мене вгору і добряче струсунула в повітрі. Картина виявилася б доволі цікавою, якби я дивився на неї збоку. Я висів у лівій руці якогось кремезного чолов'яги, а Федір бовтав ногами у правій. Потім чолов'яга одночасно відпустив нас, і ми покотилися по траві. «Що тут відбувається?» – суворо запитав він Федора. «Скільки разів я забороняв навіть наближатися до загорожі?» «Нічого, тату», – похмуро вимовив він і кивнув на мене. «Він першим сюди прийшов. Це мій підпасок. Найняв його за дві гривні. Тепер вчу, як треба поводитись із хазяїном». Промовивши це, хлопець поліз у кишеню, дістав звідти дві гривні і кинув їх мені. Отакої. такої! У мене аж вуха закрутилась від такого нахабства. Я поправив розірвану сорочку і презирливо сплюнув собі під ноги закривавленою слиною, якраз влучив у ті дві гривні. Чолов'яга чекав на відповідь і від мене. Це правда? Суворо звернувся він до мене. Я спіймав на собі схвильований погляд Федора і одразу зрозумів, приборкання бичків – його таємниця, а характер у батька певно крутий. «Так», – сказав я, – я прийшов сюди першим, більше не зронив ані пари з вуст і подав знак Йолі, щоб вона також не казала зайвого. «На перший раз вибачаю», – сказав батько Федора, – але майте на увазі. Підходити до коралю небезпечно, а гратися з биками – тим паче. Відповідай потім за вас. Ми кивнули. Після того, що сказав Федір, у мене й думки не було продовжувати роботу на пасовищі. Треба буде пошукати іншої. Коли ми з Ніюллі вже далеченько відійшли від ферми, вона запитала. Чому ти не сказав Василю Петровичу, хто насправді винен? Тому що не люблю скаржитися, пояснив я. І все вирішую сам. Зрозуміло? Ні Йоля ківнула і міцно стисла мою руку. Усю дорогу додому я йшов мовчки, міркуючи про те, що не всяка бійка буває чесною. А ще про те, що чи не вперше почувався приниженим. Особливо після того, як Федір кинув мені до ній гроші. Невже думав, що я нахилюсь і підберу їх? Можливо, хтось колись так і зробив? Одразу ж перед моїм зором, як завжди, Постала картина імовірного розвитку подій. Ось цей Федір виростає і стає господарем ферми. Всі місцеві схиляються перед ним, адже він дає їм у борг і гроші, і трактора. А ще прокладає асфальтовану дорогу від ферми до базару, чи будує міст. Тоді взагалі тут його вважатимуть за царя і бога. Звісно, згодом він стає місцевим мафіозі, чи йде у депутати, а потім... Одружується з Айрес Звісно, вона його ніколи не покохає Але він чудова кандидатура А щоб завоювати її прихильність Він б'ється з велетенським чорним биком І перемагає його І лише я знаю, що його перемога нечесна і підступна Вона змішана на хитрощах Але я далеко Я пливу на човні в невідомі краї Щоб спокутувати своє приниження і повернутися назад героєм, але пізно. Айрес уже справляє весілля з підступним Федором. Ой. це скрикнула Ніолі, я надто міцно стиснув її маленьку долоньку, вигадуючи цю історію. Я повернувся до реальності. Ні, такої історії не буде. Я першим приборкаю чорного в чесному бою, і я першим звільню село від страху перед білою дамою. І доведу що мій прапрадід не вбивця. Ось тоді і побачимо, хто кого. Коли ми підходили до нашої хати, Нійолі сказала, «Ой, який ти! Бабуся злякається!» Справді, сорочка моя була розірвана і брудна, на руках і ногах подряпини, обличчя замурзане. «Бабусі ми нічого не скажемо. Тоді спершу ходімо до Криниці», – запропонувала Нійолі і ми пішли в глиб садка, де була криниця. Я набрав води, добре вмився. Ніюля прокралася до хати і винесла мені чисту футболку, а ще грибінець. «Пригнись, я тебе розчешу», – наказала вона. Я слухняно підставив їй розкуйовджену голову. Коли вона мене розчісувала і пригладжувала волосся водою, я подумав, що не так уже і погано мати сестру. До хати я зайшов, ніби нічого не сталося. Бабуся сама ліпила вареники, зраділа, побачивши нас. Нійоля одразу ж кинулась їй допомагати. Точніше, виліплювати з тіста коників і чоловічків. А я вирішив, що зараз найкращий час розпитати бабусю, що було далі з Арсеном і Нійолі. Мені здавалося, що бабусина розповідь може бути більш об'єктивною, коли справа стосується кохання а діда питатиму про інше. Отже, цілих три роки від Арсена не було ні слуху, ні духу. Його мати геть стужилася, виглядаючи сина. Осінь повертала на зиму, зима – на весну, весна – на літо, і все знову йшло по колу. Наближалося нове ХХ століття. Настала зима 1902 року. бугатемна темна ніч, а Аліс світився від Інни йому в цукровий. У ту ніч Макар і Марія почули якийсь дивний звук, якого ще ніколи не чули, щось ревіло в глибині лісу. До кімнати забіг схвильований Єрема, який теж прокинувся, зачувши незвичайний галас. Усі з острахом припали до вікна і почали дослухатися. «Це не вепер, сказала Марія. «І не вовк», – додав Макар. «І не ведмідь». А потім вони разом перехрестилися адже побачили диво. По дорозі, освітленій місяцем, їхав візок незвичайної конструкції, критий чорним металом, на чотирьох сталевих колесах. Він деренчав, пускав пару і не був запряжений кіньми. Зупинившись біля воріт, візок видав звук, схожий на гудок пароплава. "Це авто, автомобіль", сказав Ярема. "Я бачив такі на малюнку в журналі". Відчини йому браму, побачимо, що це за гості до нас», – наказав синові Макар. Ярема накинув кожух і побіг до брами. За вікна Марія і Макар бачили, як авто заїхало на подвір'я. З нього вийшов чоловік у шубі і обійняв Ярему. «Арсен!» – скрикнула Марія і заплакала. «Повернувся», – прошепотів Макар. «Вони вже хотіли бігти до дверей?» Але зупинилися побачили, як Арсен відчинив задні дверцята свого залізного звіра і обережно вийняв звідти великий хутряний згорток йому допомагав Єрема. З цим великим хутряним згортком на руках Арсен і увійшов до батьківської оселі. Макар і Марія мовчки стояли посеред кімнати. Побачивши батьків, Арсен посміхнувся на його віях танув сніг і стікав по щеках, мов сльози. Арсен передав згорток Яремі і кинувся до батьків, обійняв їх і став перед ними на коліна. «Ось я, повернувся», – сказав він. «Прошу вашого вибачення і благословення». Батьки були щасливі. «Накривай мати на стіл, наш син повернувся», – весело вигукнув Макар. «Почекайте, я не сам», – сказав Арсен. Він підійшов до Яреми, який просто закляк на порозі, заглядаючи в той згорток. Арсен перейняв ножу з рук старшого брата і підніс до батьків. І ті теж заклякли, заглядаючи. Там, огорнута хутром і білою пуховою хусткою, спала прекрасна жінка. Вона тяжко дихала і не прокидалася. «Це моя дружина», – сказав Арсен. «Вона застуджена, її треба лікувати». Одна надія на наше зілля, мамо. У хаті заметушилися. Жінку перенесли в найкращу кімнату, розтерли зіллям, поклали під теплі ковдри. А коли температура спала і жінка заснула здоровим сном, родина зібралася за столом. Як її звуть? – запитав Макар. Ні, Йолі. Що за дивне ім'я? Так називають дівчат на березі Балтійського моря, – відповів Арсен. Макар насупився. «Ти гадаєш, що цій чужинці буде тут добре? Певно, у неї є батьки, своя батьківщина. Вона засумує». Арсен розповів, що батькиня Йолі померли, залишивши їй чималий спадок. Але дівчина була зовсім не пристосована до самостійного життя. Єдине, що залишилося – це автомобіль батька, на якому вони сюди і приїхали. Два роки тому вони обвінчалися а тепер приїхали до батьків, щоб жити і працювати разом. І вони нарешті стали жити, поживати і добра наживати, увірвала бабцю Нійолі. Бабуся печально зітхнула і повела далі. Коли Нійолі видужала і вперше вийшла зі своєї світлиці, вбрана в міський одяг, зачесана і прибрана, мов панечка. На неї збіглася подивитися вся прислуга. Була вона, мов, екзотична пташка, не схожа на жодну дівчину чи молодицю з нашої околиці. Адже всі тутешні жінки і дівчата були чорнокосі і чорнобриві, з великими карими очима, з яскравим рум'янцем на щеках. Усі повновиді, міцні і дужі, а ця нагадувала тендітного нічного метелика. Усе в ній було світлим і блідим, довгі біляві коси, порцелянове обличчя, світлі брови і прозорі блакитні очі. Вона, здавалося, була зліплена зі снігу. Глянули на неї Макар з Марією і перезернулися. Мовляв, не таку дружину вони хотіли для сина, але все ж благословили молодят. А щоб краще їм жилося, купив їм Макар велику хату в селі, ближче до людей, до розваг і почали вони жити-поживати, але недовго тривало те щастя. Першого дня, коли Ніолі наважилася піти до церкви, за нею сунув цілий натовп цікавих. Чоловіки милувалися її нетутешньою красою, заздрили Арсенові, позираючи на своїх дружин, і жартували, що і самі не проти поїхати за три моря, щоб знайти собі таких красунь. Звісно, всі жінки села одразу ж зненавиділи тендітну білявку. Спершу боялися говорити про це в голос, лише пліткували про неї по кутках, розпускали чутки, що вона відьма, що спокушає і зводить зі світу людей, а ще ходить по ночах у стайні і псує худобу, як це роблять справжні відьми. І від того у корів пропадає молоко. Арсен нічого не помічав, був щасливим. Робив усе, щоб Нійолі почувалася добре. Він знову взявся за торгівлю, почав їздити на ярмарки і бувало на кілька днів Нійолі лишалася сама на господарстві. Саме в такий день її і вирішили провчити місцеві молодиці, яким набридло слухати від чоловіків захоплення нетутешньою красою чужинки. Щойно Нійолі вийшла за поріг, як вони накинулися на неї і обмастили обличчя і коси попилом, а потім ще й закидали глиною. Брудна і перелякана повернулась молода жінка до своєї хати і відмовлялася виходити на вулицю. Як не умовляв її Арсен, як не захищав, але далі подвір'я Нійолі не ходила. Не бійся, Люба, умовляв її Арсен. Я покараю кожного, хто наважиться тебе образити. Але Нійолі лише плакала і казала, що ніколи ноги її не буде на вулицях цього села, де мешкають такі жорстокі люди. Не зарікайся, кохана, намагався розвеселити її Арсен. Настануть часи, коли ти ходитимеш тут, мов королева, і всі вклонятимуться тобі. Він привозив коханій дружині найкращі сукні, найдорожчі коштовності, найсолодші тістечка і найцікавіші книжки. І не було в неї потреби виходити за межі обійстя, тому почувалася вона щасливою і захищеною, аж доки не розпочалася перша світова війна. І тоді в родині постав вибір, кому на неї йти. Старший брат Ярема від народження був хворобливим, тому до війська пішов Арсен. Гірко плакала Нійолі, довго бігала по дорозі за військом, аж доки не наздогнав її Ярема, підхопив на руки майже непритомну і запропонував перейти жити до батьків на хутір. «Ну ось, готові вам, вареники!» – перервала свою розповідь бабця Ліда. Я навіть не помітив, як і коли вона їх устигла зробити. Так захопився розповіддю. А між тим перед нами на старі вже стояла величезна миска з варениками. Крізь тоненьке тісто просвічувалися червоні горбики вишень. Ми з Нійолі накинулися на них, мов навіжені. Червоний, солодкий сік так і чвиркав на наші носи і щоки. – А ти не запізнешся до свого стада? – запитала мене бабуся за обідом. І я одразу спохмурнів, згадавши те, що сталося біля коралю. – Ця робота не для мене, – відповів я. – Краще попрошу діда, щоб нарадив мені іншу. Не можу ж я сидіти у вас на шиї. – Синку, – лагідно сказала бабуся. – Ти б краще відпочивав. Нам з тобою лише радість. Набирайся сил, відсипайся, їж фрукти. Ти ж у своїх рідних. Ага, – підтвердила Ніолі. І ми всі будемо за тобою доглядати. Цього ще не вистачало, – огризнувся я. Краще скажіть, що я можу зробити. Ну, якщо ти такий опертий, буду тебе завантажувати дорученнями, – сказала бабуся. Ось перше. Сходи, ну, в БРТ до тітки Софії і віднеси ось це. Бабуся наклала вареників у полумисок і додала. Мені вже не так легко туди дістатися. Та й час полоти буряки. А як повернешся, допоможеш на городі. Ось і буде тобі робота. Згоден? Я, правду кажучи, був спантеличений. Куди вона мене посилає? І запитав. А що таке БРТ? І де воно? Не воно, а він, пояснила бабуся. Берте – це будинок родинного типу. Але ми вже звикли називати його Берте. Це там, унизу, ближче до лісу, номер 17. Там, де живе Айрес? Уточнив я. Ага, сказала Ніоля і почала загинати пальці. І Айрес, і Мишко, і Стасик, і Ліза, і Віка, і Артур, і Євген. А ще Яків Степанович, Софія Михайлівна і Кіт Пірат. Пальці на обох руках закінчилися, а вона все продовжувала називати на імена «Всю живність», яка, певно, водилася в тому БРТ. Я зрозумів, що йти доведеться у велике господарство, і охоче взяв кунок з варениками. А ще бабуся дала мені трилітровий свій кмеду. Відверто кажучи, я був страшенно радий, що у мене з'явився привід побачити Айрес. Мала дзига Нійолі, звісно, ув'язалася зі мною. Але цього разу я нічого не сказав. Нехай собі. Зійшовши вниз, я одразу помітив доволі веселеньке обійстя. Навіть здивувався, що раніше не звертав на нього уваги. Певно, ходив не тими стежинками. Паркан було розмальовано різними фарбами – зеленою, жовтою, синьою, червоною. Причому якась частина була б фарбована рівно і охайно, а якась так, ніби її квацяли хвостом мавпи. «Оце ми з Лізою фарбували», – сказала Нійолі, вказуючи на жовту частину паркану. «Саме ту, що хвостом мавпи. Правда ж гарно?» Щоб не сперечатися, я кивнув. А ось там малювали Айрес із мишком, а синім Віка і Артур, бачиш, вони навіть траву пофарбували. Справді, вся трава під синьою частиною паркану теж була синьою. За цим калейдоскопічним парканом виднівся будинок. Був він дивної конструкції. До одноповерхової звичайної хати приліпився досить охайний двоповерховий котедж із дерев'яними сходами, що вели нагору, рами на вікнах теж були розфарбовані, а стіни вкриті малюнками. Судячи з них. Я зрозумів, що до тих малюнків теж приклали руки всі дітвахи по черзі. Були тут і літаки, і пароплави, і зайці, і ляльки, і квіти. А на розі хати з обох боків вабила око старанно вималювана єгипетська піраміда. На її верхівці чомусь росла зелена ялинка. А на досить великому і гарно впорядкованому обісті була купа цікавих речей. Посеред городу стояв дерев'яний лелека на довгій ніжці. З пеньків, що стерчали на місці спилених дерев, вирізь буйно жабок. Серед вишневих і абрикосових дерев літали зроблені з розфарбованих пластикових пляшок бджоли. А з густої трави стерчали яскраві капелюхи гігантських мухоморів. Я навіть не одразу здогадався, що це були звичайні перевернуті старі тазики. На подвір'ї кипіла робота. Повновида жінка в пістрявому сарафані розвішував садку білизну, дістаючи її з неймовірного за розміром плетеного кошика. Їй допомагали хлопчик років восьми і дівчинка, ровесниця Нійолі. Причому хлопчик був чорношкірий. Це Мишко, помітивши моє здивування, пояснила Нійолі. Африканець. Я вже нічому не дивувався. Африканець то африканець. Отже, дівчинка і хлопчик допомагали розвішувати білизну. Інша парочка. Білялий хлопчик і дівчинка поливали город із зеленого довгого шванга, вириваючи його одне в одного з рук і створюючи довкола себе фонтан-бризок. Причому ця дівчинка була точною копією тієї, що розвішувала білизну. Ага, помітивши мій здивований погляд, Підтвердила Ніюля, киваючи на обох дівчаток. Ліза і Віка – близнючки. А той хлопець – Стасик. Ще є два старших брати – Артур і Євген. Артур тепер служить у війську. А Євген працює на комбайні. У нього вже своя родина. Я кивнув. Але мій погляд був прикутий до іншого кінця двору. Туди, де був гараж. Там стояв мопед Агерес. Отже, вона теж була вдома. Щойно я про це подумав, як побачив її. Дівчина сиділа під колесом свого дерчика і щось там прикручувала гайковим ключем. Обичай її було замурзане мастилом на руках рукавиці, волосся підібране під бандану. Класна дівчина! Уявив у такій ситуації нашу відмінницю Олю Курочкину і голосно засміявся. Усі, хто був у дворі, водночас повернули голови. «До нас гості!» – радісно мовила жінка, витираючи вологі руки об фартух. «Проходьте, проходьте! Ніюлі, ми знаємо! А ти, хто ж такий?» – звернулася вона до мене. «Це мій старший брат!» – з гордістю затарохкотіла Ніолі. «Він приїхав з Парижа. Там він служив мушкетером, а сюди приїхав, щоб купити маєток у Барбідонії. «Ну якщо з Парижа, нехай заходить!» – весело промовила жінка. У нас хоч і не Париж, але теж непогано. Мене звуть Софія Михайлівна. А це вона не встигла договорити, як дітлахи почали на випередки вигукувати свої імена. Мишко, Ліза, Стас, Віка, я Арсен, онук Іванюків. І я зовсім не з Парижа, сказав я суворо глянувши на вигадницю. Я з Києва. Приніс вам вареники і мед від бабусі. Краєм ока помітив, що Айрес витирає руки і знімає з голови бандану. Отже, зараз і вона підійде до решти. А дітлахи вже оточили мене і вели за стіл у садок. Я навіть не помітив, як за мить він виявився накритим. «Ох і лідуся!» – похитала головою Софія Михайлівна. «Завжди щось смачненьке передає. А ми не збираємо для неї малини, так, діти? І допоможемо город скопати». «Ми взагалі то не бідуємо», – додала Айра, сідаючи верхи на стілець. «Це просто гостинець, сказав я. «Тож поїж з нами». Їсти я не хотів, поки діти наминали вареники і мед, знайомився з обстановкою і мешканцями цього різнобарвного БРТ. Дізнався таке. Тато цієї великої родини, Яків Степанович, працює директором школи. Тепер, поки канікули, він займається облаштуванням у місцевому клубі Невеличкого музею історії села. Він цим з юності захоплюється, сказала Софія Михайлівна. Вже назбирав цілий архів, і все на горищі щепилом припадає. А там і старовинний одяг, і знаряддя праці, і документи. Ходив по всіх хатах, збирав різну старовину. Зараз люди такого не зберігають. Усі ремонти роблять, а старе викидають, щоб усе було по-міському. Мені аж у носі засвербіло, як у хорта, що нюхав у норі лисицю. «А від нашої родини там щось є?» – з хвилюванням запитав я. «Може і є, але я точно не знаю», – сказала Софія Михайлівна. Він до всіх заходив, і всі щось давали. «А можна мені подивитися?» – обережно запитав я. Софія Михайлівна з сумнівом похитала головою. Він туди нікого не допускає. Ось буде музей, тоді і подивишся. Я кивнув, а про себе подумав, що на той архів варто поглянути. Можливо, в цьому допоможе Айрес? Треба з нею поговорити. Коли я зазбирався додому, Айрес пішла мене проводити. А маленья Йоля лишилася грати на подвір'ї з сестрами-близнючками. Ми вийшли за хвіртку веселого подвір'я і пішли найдовшою дорогою вздовж ріки. Гарний у вас будинок, ніяку вічу сказав я, щоб не мовчати. Так, гарний, підтвердила Айрес і додала. І батьки у нас гарні. А ви як їх називаєте? Поцікавився я. Татом і мамою. Ми ж у них від самого дитинства. Просто вони не приховують від нас правди. Але це не зменшує нашої поваги. «Навпаки. Ми трохи пройшлися мовчки. Потім я нарешті наважився спитати про архів. А ти часом не знаєш, чи є на тому горищі щось від нашої родини? Якісь речі чи папери?» – запитав я. «Можуть бути», – впевнено сказала Айрес. «Там купа всього. Все горище заставлене експонатами. А як би мені побачити ті експонати?» Обережно запитав я не знаю. Тато туди нікого не пускає. Боїться, що все перепутається. Але якщо ти хочеш, я могла б тебе провести. Однак не тепер, а коли всі наші підуть до клубу, чи ще кудись. Я дуже зрадів такій пропозиції. А ще я вагався чи розповісти Айрес про свою вчорашню зустріч із приводом. І все ж наважився. Розповів Ось, бачиш, сказала Айрес. А ти не вірив. Я й далі не вірю, відповів я. Треба все довести з наукового погляду. Який ще науковий погляд? Обурилася Айрес. Тато каже, що скоро через увесь цей прагматизм нам землі не буде існувати жодної легенди. Нехай собі ходить тут цей привид. Кому він заважає? Навпаки, це ж круто, мати свою примару в селі. Чому вони мають бути лише в англійських чи французьких замках. Чому не тут? Це ж так незвичайно і цікаво. Одного разу до нас навіть журналісти приїздили. Я не міг із цим не погодитися. Звісно, таємничі історії мають право на існування. Але все ж я запевнив Айрес, що мушу хоча б дізнатися, через що в нашому селі з'явився цей привид, чого він хоче. «Розумієш?» – сказав я. Привиди просто так не з'являються. Я колись читав про це привиди це душі померлих, які через обставини про минулого життя не мають спокою на небі. А якщо вже та біла дама з нашого роду, то я просто зобов'язаний дізнатися, навіщо вона тут з'являється, чого хоче. Айрес знизала плечима, але погодилася До речі, сказала вона, ми майже дійшли до броду. А за ним на тому березі досі лежать руїни колишнього помешкання вашої родини. Хочеш подивитися?» «Звісно, я хотів. Тим паче, що ми саме дійшли до того місця, де я бачив ті нічні вогники. «Не боїшся?» – запитала Айрес. «Чого це я маю боятися?» «Тоді ходімо», – скомандувала вона. І ми перейшли тоненький перешийок ріки Босоніж. Вода тут була тепла, як молоко. Під ногами світилися порослі мохом круглі камінці. Ми заглибилися в ліс. Я уважно розглядав землю. Чи не побачу якихось слідів? І таки щось побачив. Нахилився і помітив на траві та землі застиглі краплі воску. Ну, що ти там коперсаєшся? Гукнула Айрис, яка йшла попереду. Я обережно поклав шматочок воску до носовичка. Показав дівчині. Бачиш? Що це? Віск. Тобто ті вогники, які я бачив, звичайні свічки, які продаються в кожній крамниці. Ну то й що? Здивувалася Айрес. А те, що ті привиди, певно, купують свічки в нашому сільпо, посміхнувся я, радіючи своєму відкриттю. Справді, віск, розгублено підтвердила Айрес, розглядаючи застиглі краплі. Я заховав знахідку в кишеню. Що б тепер зробив Шерлок Холмс? Він би порівняв ці застиглі краплі воску з тими свічками, які продаються в магазині. А ще краще зі свічками, які є в господарстві кожної хати. Але ох, скільки ж хат мені доведеться обійти. Хоча у мене є одна підказка. Віск був червоного кольору, а червоні свічки – то вже хоч якась відмінність від інших. Поки я так міркував, ми дійшли до великої галявини. Прийшли, сказала Айрес. Ось тут був маєток Макара. Я оглядівся. Дивне було відчуття, скажу я вам. Ми стояли посеред нерівної, ніби виораної божевільним пугатарем галявини, порослої високою травою. По всьому периметру валялися камінні брили. Під лісом стирчали два кривих і почернівих зубці колишньої огорожі. І більше нічого, що вказувало б на існування оселі мого предка. Звісно, минуло майже два сторіччя. Айрис посміхнулася до мене і мовили. Ось ти і вдома. Ось ти і вдома, сказав Ярема, заводячи майже непритомну нійолі до хати батьків. Тут тебе ніхто не образить, а всі разом ми дочекаємося Арсена. Як ви вже здогадалися, настав вечір, і ми з Нійолі знову повели діда до веранди, щоб послухати продовження історії. Перед тим ми переказали дідові те, що вдень почули від бабусі Ліди. Як Арсен повернувся на хутір на автомобілі з молодою білявою дружиною, як його забрали до війська і як Ярема запросив жінку до батьківського хутора. І дід продовжив історію так. Макар і Марія зараділи поверненню Нійолі. Тим паче, що настали такі небезпечні тривожні часи війна, потім революція і знову війна громадянська. Цілих шість років про Арсена не було ані чутки. Марія і Нідьолі щодня ходили до церкви, ставили свічки за його здоров'я, а чоловіки Макар і Єрема пошепки говорили про те, що, мабуть, уже немає бідного Арсена на світі усе частіше ставало життя на хуторі. Прийшли нові часи нова влада, яка хотіла знищити всіх панів, а разом із ними і заможних селян. Тому довелося Макару віддати до комуни корів і коней, лишилися на подвір'ї самі кури, та й тих поволі викрадали то лисиці, то тхорі, а то й люди. Занедбалася і велика хата. Вже не було у Макара сил, щоб побудувати нову. Часто на подвір'я навідувалося сільське начальство. Забирало все, що бачило Відтоги за сином тяжко захворіла Марія Цілу зиму вона прилежала в ліжку А коли настала весна, зібрала коло себе всю родину І сказала таке Певно, настав мені час залишити вас І тому послухайте моєї поради Не хотіла я говорити про сумне, але скажу Мабуть, Макаре, не дочекаємося ми нашого дорогого синочка Певно, загинув він на війні і скоро я зустрінуся з ним на небі, переповім, як вам тут живеться, а щоб ось вам добре, треба зробити так. Нехай Ярема одружиться з Нійолі, і родину збережете, і дівчинку нашу врятуєте від лиха, бо чужа вона тут, пропаде. Очі Нійолі налилися гіркими сльозами, був у розпачі і Ярема, але не стали вони заперечувати матері, а слухали далі а потім я раджу вам, мої рідні, тікати з цих місць. Добре нам тут жилося, але відчуваю, що вже так, як було, не буде. Не хвилюйся, Люба, намагався заспокоїти дружину Макар. Якось буде. І куди ж нам тікати з рідних місць? Марія прошепотіла. Їдьте в інші краї. Кажуть люди, що на тому кінці світу життя краще. Сумно посміхнувся Макар. «Немає у нас зараз таких статків, щоб кудись їхати». Тоді Марія сказала зовсім тихо. «Подбала я про це». Перезирнулися рідні, думаючи, що мати марить. Але вона не марила і розповіла, що багато років тому, коли її батько, пан Островершенко, в'їжджав до Франції, він потайки від своєї дружини зустрівся з донькою. І щоб якось залагодити свою провину за те, що вигнав доньку з маєтку, дав їй глечик, наповнений золотими монетами, і попросив пробачення. Але взяв клятву з Марії, що використає вона те золото лише за однієї умови. «Що ж це за умова?» – запитав Макар. І хвора Марія лагідно посміхнулася. «Тепер я можу про це сказати, Любий. Батько наказав, щоб ці гроші я використала лише в тому випадку» якщо ти розлюбиш і покинеш мене на призволяще. Адже пішла я до тебе в чому була, без жодної копійки за душею. Тому він не вірив у твою любов, але помилився. Все наше довге життя ми прожили в мирі і злагоді, а ще в роботі і достатку. Тому і не було в мене потреби виконати ту умову. Тепер настали інші часи, і той скарб знадобиться вам, щоб налагодити своє життя де інде. З подивом слухали її рідні, не знаючи, вірити чи ні. «А де ж той глечик?» – запитав Ярема. І Марія попросила дітей залишити їх наодинці з Макаром. Поцілували її Ярема та Нійолі і вийшли. А коли знову Макар покликав їх до світлиці, Марія вже померла. Довго сумував Макар за дружиною, так само, як і Нійолі за своїм Арсеном. Але згодом усе ж зібралися вони на родинну раду, щоб вирішити, як жити далі. Звісно, Нійолі і слухати не хотіла про одруження з Яремою, але іншого виходу не вбачалася. Була вона тут чужинкою, без роду і племені, пропала б. Одного дня поїхав Макар по селах шукати хоч одного вцілілого священника, щоб одружити дітей. Тоді майже всі церкви були зачинені або зруйновані, знайшов якогось старенького панотця і привіз на хутір. Усю ніч невтішно плакала Нійолі, а на ранок одягла чорну сукню, накинула на голову чорне мереживо і вийшла до вінчання. Нічого не сказали на те макар із Єремою, лише священик дуже здивувався що ж це за наречена, яка одяглася, немов удовиця але нічого не сказав. І вже готовий був розпочинати вінчання, як раптом. Тут дідусь зробив довжелезну паузу. Ми з ній Оля боялися і дихнути, але не наважилися поквапити діда. А він сказав таке. Бачите, діти, часом у житті буває так, мов у касті, а в касті, як у житті. Так от, раптом зарепіли двері і до хати увійшов чоловік. Він був у старій потертій шинелі без погонів, у стоптаних чоботах, обличчя заросло бородою. Ніхто не впізнав його. Лише пес одразу весело закрутив біля його ніг. Анійолі вигукнула «Арсен!» і впала непритомна. Так, це повернувся додому Арсен. Гори змінилися на велику радість. Скинула Нійолі чорне вбрання. Арсен розповів, як поневірявся не вірявся він на війні, і в різних полонах, як мало не загинув, і як нарешті зумів повернутися додому. І вони почали жити по-новому. Арсенові довелося ховатися на хуторі від цікавих селян, а головне – від нової влади. А щоб якось відкупитися, Макар мусив здати до комуни решту свого майна. Прийшли злидні. Ярема почав наполягати, що бродина вчинила так, як наказувала Марія кладу інших країв – до Канади чи Австралії. Але на той час в Арсена і Нійолі вже народився син – Микола. Було це наприкінці 1922 року. Треба було почекати, доки він підросте. Та і Арсен не дуже хотів тікати з рідної землі. Сподівався, що життя налагодиться. За пекло сперечалися проте брати. Мовчки слухав їх старий Макар не знаючи, хто з них має рацію. Але все ж увечері він вирішив піти на те місце, яке йому перед смертю вказала дружина, і викопати глечик із золотом. А потім сталося те, про що ви знаєте, закінчив свою розповідь дідусь. Якось уночі приніс Макарто глечик до хати, а на ранок знайшли його мертвим, і глечик зник. Одразу ж викликав Ярема представників влади, міліцію. Обшукали вони все обістя, всі кутки і всі кімнати. Знайшли під ліжком Арсена закривавлений молоток. Як не виправдовувався той, не повірили. Заарештували його, повезли до міста. І цього разу він справді більше не повернувся. А що сталося з Нійолі? запитав я. Горювала вона дуже, не їла і не спала, геть знемогла від горя переїхала сином із хутора в село, колишню свою хату, де щасливо починала жити з Арсеном. Так само, як і раніше, дуже рідко виходила на вулицю. За нею доглядав Єрема, привозив харчі, бавив малого Миколу. Все село вважало, що поруч із ними мешкає дружина вбивці власного батька і ненавиділо її. Не витримала цього Нійолі і вкоротила собі віку. Пішла взимку до лісу в білій весільній сукні і не повернулася. Замерзла. Після того випадку зник із села Ієрема. Ось так закінчилася ця історія. А мого батька Микову взяли на виховання добрі люди. Завершив свою розповідь дідусь. Досі вважають, що саме Арсен учинив цей злочин. А як довести протилежне, ніхто не знає. Мій татовце не вірив. Казав мамі, що має захистити пам'ять про свого батька. Але, як ви знаєте, загинув він на війні у 1943 році. Зовсім ще молодий був. Дід зітхнув, запалив люльку і пішов на подвір'я. Певно, дуже розхвилювався. Коли всі розійшлися по своїх кімнатах, я ліг у ліжко і втупився очима в стелю. Треба було ретельно обдумати почуте. Єдине, що я чітко усвідомлював, ніяких прямих доказів злочину не було, а той молоток могли Арсенові просто підкинути вночі. Це означає, що провина мого прапрадіда Арсена не доведена. Міркуючи так, я навіть забув поглянути за вікно, чи не з'явиться там учорашній примарний почет, але на вулиці не збиснуло жодного вогнику. Рано вранці повз вікно пронісся дирчик Айрес. Я одразу ж скочив з ліжка, але встиг побачити лише хмар купелюки в кінці вулиці. Одразу ж мені в голову полізли різні думки. Ну, скажімо, а чи не поїхала вона тут навмисне, щоб побачити мене? Ото було б добре. Я ніколи не ніяковів перед дівчатами. Колись у шостому класі мені подобалася відмінниця Олька то я їй одразу написав записку на уроці математики. Після школи зустрічаємося біля теплиць. У мене два квитки в кіно. І не переживав, як вона це сприйме. Звісно, вона прийшла, і ми сходили в кіно. А коли проводжав її додому, одразу ж і розлюбив. діло, коли вона сидить на уроці, така гарна, з довгою світлою косою і посміхається. А інше, коли ми дорогою почали обговорювати аватар, і вона сказала, що цілком на боці військових, які намагалися зруйнувати той згадковий світ. А його мешканці видалися їй потворними. От тоді я швидесенько її і розлюбив. І більше не просив списувати, навіть у її бік не дивився. На шкільних дискотеках я теж не пас задніх. Одного разу навіть запросив до танцю старшу дівчину, з дев'ятого класу. І нічого, вона ще сама потім запропонувала погуляти після вечірки. І так кривлялася, що мене аж нудило. Провів її додому і все. І ось тепер я просто не знав, що про себе думати. Почав боятися цієї дівчинки на мопеді. Чого б це? Як вийти з такого дурнуватого стану? Рішення прийшло майже миттєво. Чорний. Я мушу приборкати чорного і так, щоб вона це побачила. Я аж підскочив. Точно я зроблю це. І не так підступно, як робить Федір. Тим паче, що Айрес обіцяла провести мене на горище, і мені треба заслужити її довіру. Вирішив так. Я швиденько пішов снідати. Цього ранку бабуся була заклопотана. Мусила вести Нійолі в район, у поліклініку. Виявляється, вчора. Коли ця дзига залишилася з дітьми в БТР, вони гралися в кухарів і наварили якоїсь бурди із зелених помідорів. Об'їлися нею, і тепер бідолашна скаржиться на болі у шлунку. Одне слово. Я провів бабусю з Ньолі до подвір'я нашого сусіда, який обіцяв підвести малу до районної лікарні, а сам вирушив до обійстя Федорового батька, просто до коралю. Я пам'ятав, чим закінчилася зустріч із фермером, і тому вирішив бути дуже обережним. Спочатку просто спостерігаю за бичком, вивчу його звички, а приборкувати буду вночі. І перед тим призначу Айрис побачення біля коралю. Я тихо підібрався до загорожі, оглядаючись, чи немає поблизу господарів. На моє щастя, біля коралю нікого не було. Підійшовши ближче до паркану з міцних дубових дощок, і тихо свиснув. Із протилежного кутка, де падала густа тінь від дерев, відділилась лівова тінь. До мене тяжко вгрузаючий грунт ішов чорний. Мені здалося, що за ці дні він виріс і подущав чи не вдвічі. Чорний повільно підійшов до загорожів притул і проштрикнув мене своїм поглядом лезом. Моторошний це був погляд, скажу я вам. Але я все ж змусив себе просунути в загорожу руку. Бик несподівано тицьнув мою долоню крутим чолом. Певно чекав, що я поскочу його за вушком. «Ні», – сказав я, – «спочатку поміряємося з тобою силами в чесному бою. Ти згоден?» Чорний ніби зрозумів мене, відступив на два кроки і стукнув копитом об землю, як справжній нащадок прадавніх бійцівських биків. Я дивився на нього, мов заворожений. Не міг очей відвести. Таким гарним був чорний. Розумні очі. Міцна статура. Дужі і стрункі ноги. Від його постаті віяло дикою силою. Я опустився на траву і сидів у задумі, уявляючи собі коридо. Не люблю, коли вбивають тварин. Набагато краще родео. Там люди лише приборкують норовливих тварин. Намагаються втриматися у них на спинах і не проливають жодної краплі крові. «Милуєшся?» – несподівано почув він над самим вухом. Озирнувся. Біля мене стояв батько Федора. Я знітився. Ось зараз він схопить мене за вухо чи здійме у повітря, як минулого разу. Але Василь Петрович просто посидів поруч зі мною. «Не бійся», – сказав він. Я і сам можу милуватися цим створінням годинами. Тільки у мене на це, на жаль, зовсім немає часу. Я зрозумів, що сьогодні він у доброму гуморі і наважився запитати, чи правда те, що він є нащадком іспанця Тореодора? Правда, відповів фермер. Саме тому у мене така любов до цих тварин. Поглянь, хіба він не красень? Він кивнув на чорного. І я не міг не кивнути йому у відповідь. Чорний справді був досконалим створінням природи. Часом буває, що тварини набагато кращі за деяких людей добріші, вірніші і ніколи не вбивають одне одного просто так, заради забави, в задумі продовжував говорити батько Федера. Коли мій дід був зовсім юним, він працював на фермі Міура. це така славнозвісна ферма в Іспанії де вирощують і підбирають биків для кориди. Він втік із дому, і доки його не взяли на ферму, ночував неподалік просто неба, спостерігаючи за гордими тваринами. Сказати, що він був у них залюблений, не сказати нічого. Він вивчав їхні повадки, міг з ними розмовляти і навіть гіпнотизувати. Здавалося, в минулому житті він і сам був одним із цих диких і гордих тварин а бійцівські бики – особливі, рівних їм немає. «Чому?» – запитав я. «Розумієш, будь-яка тварина – вовк, лисиця, ведмідь чи бик – тікає від небезпеки». Охоче почав пояснювати фермер. А бики бійцівської породи виховані інакше. Вони не тікають. Ніколи. Навпаки, вони самі наражаються на небезпеку. А коли програють битву, не ховаються, а продовжуються битися, доки не візьмуть гору над супротивником або загинуть у бою. Впертість у досягненні мети у них в крові, і бики, яких вирощували на фермі в Міурі, були саме такі. Їх можна було відрізнити від будь-яких інших. У них навіть зовнішність була інакшою, ніж у звичайних тварин. Дивно, промимрив я. Відверто кажучи, я не міг відрізнити бика від корови. Що тут особливого? Чотири ноги і хвіст. Нічого дивного, відказав фермер. У бійцівських биків видовжена шия, гострі довгі роги і високі стрункі ноги. А шкіра сяє на сонці, мов вони щойно вийшли з моря. Перемогти такого звіра, піднятися над собою. І ваш дід зміг це зробити? «Запитав я. Принаймні, він намагався», – зітхнув Василь Петрович. Мав таку мету і вперто йшов до неї. Спочатку він вигрібав зі стаєнь гній і спостерігав, як на ферму приводять учнів зі школи Тавромахії. «Тавро чого?» – не зрозумів я. «Тавромахії». Так називалися школи, де вчили натореодорів. Зазвичай там навчалися юнаки із заможних родин. Адже в Іспанії бути тореро – велика честь, за яку платять великі гроші. А мій дід був бідним. Він міг лише спостерігати за своїми ровесниками здалеку. Всотував кожний рух, який учні відпрацьовували з учителем. Ковтаючи сльози заздрості, він поклявся, колись заткнути цих чистунів за пасок. А для цього треба було багато чого знати. Я і гадки не мав, що існують такі школи і поглянув на батька Федора з глибокою недовірою. Він спіймав мій погляд і закивав. Так, для того, щоб стати справжнім тореро, треба багато вчитися. Перший рік навчання зазвичай проходить у тренуваннях із молодими дворічними бичками, яких називають Бессеро. Потім учні переходили до змагань із новільо, чотирирічними чотирьохрічними тваринами. А пізніше настає час альтернативи. Так називаються змагання зі зрілим і дужим биком. Якщо випускник школи виграв цю альтернативу, його посвячували в Тореро. Ось таким мав бути шлях до справжньої кориди. І ваш дідусь його пройшов? І з захопленням запитав я. Звісно, ні, сумно розсміявся Василь Петрович. У нього просто не було ані часу, ані грошей на навчання. Він одразу почав з альтернативи. І це було небезпечно. А було це так. Якось він сам зшив собі капотосо. Так зветься плащ, яким Тореро дражнять биків. Зшив його з якогось старого простирадла. Червоного кольору? Не втримався я від запитання, адже знав, що плащі Тореро завжди має червоний колір. Пан Василь розсміявся. Маячня, хлопче. Це загальна помилка. Ніби бики реагують на червоне. Це брехня. Бики взагалі кольорів не розрізняють. Плащ потрібен Тореодору лише для того, аби привернути тварину рухом і шелестом. Тому червоний колір капотоса – це лише для красиви довища. І не більше. Так що мій дід зшив собі просто шелестку-накидку, щоб дражнити бика. От із цим капотосом в руці він щоночі потіки пробирався за паркан коралю. За цим парканом були не які-небудь дворічні Бесеро чи чотирьохрічні Ні, там жили дорослі, чорні, велетні, бики-вбивці, що при світлі місяця нагадували гори. І у мого діда була лише одна альтернатива – смерть або слава. Страху він не мав, адже йому не було чого втрачати. А життя, підказав я, він його не шкодував. І зрештою йому поталанило. Та так, як не мріяв жоден учень тієї школи. Одного разу вночі, коли хлопець намагався приборкати найжорстокішого бика на ім'я Есперо, до коралю тихо під'їхало авто. Дід його не побачив і не почув, адже був захоплений боротьбою. А коли важко дихаючи вибрався за паркану, його за вухо вхопились сухі міцні пальці. Ти хоча б знаєш, що минулого тижня цей бик убив Паоло Гарто, а позаминулого скалічив Родріго Хосентіо, пролунав над ним суворий голос. Навіщо ти його дражниш? Хто тебе підіслав? Ось такі були слова його першого вчителя, то він усе ж знайшов учителя? Радше той знайшов мого діда, але спочатку дід дуже злякався і намагався випрощатися з міцних пальців незнайомця, а коли підвів очі. Побачив перед собою високого, кремезного старигання, обличчя якого вкривали глибокі зморшки, такі глибокі, що при світлі місяця воно здавалося рваною паперовою маскою. Старигань був страшніший за бика. Хлопець упізнав його, то був найвідоміший у минулому тереро на ім'я Чорний Тато. І він злякався ще дужче, викрутився з цупких пальців і знову стрибнув за паркан. Пробіг так стрімко і так вправно, що Есперо, який усе ще бив копитом в очікуванні на продовження бою, кинувшись на вздогін, зміг хіба наступити на його тінь. Одне слово. Переляканий хлопець миттєво перетнув кораль і вистрибнув з протилежного боку. Добре бігає, іронічно завважив старий гань. А наступного дня він забрав мого діда з ферми і почав учити мистецтву кориди. Адже побачив у ньому того, кому міг би передати всі свої секрети Коли мій дід уперше прийшов на бій Стрункий і гострий, мов спис, у білому костюмі Розшитому срібною ниткою, з червоним плащем в одній руці і шпагою в іншій Арена, повінця заповнена публікою і освітлена сліпучим жовтим сонцем Зашкварчала, мов, яєчня на розпаленій пательні Дідові дуже кортіло повторити легендарний подвиг свого вчителя. Багато років тому цей уславлений тореодор, перед тим, як звалити з ніг бика, спочатку ніжно обтер його морду мережевною хусткою. І він це зробив? У захваті видихнув я, відчуваючи, як тремтить моє тіло, ніби і сам був на арені наодинці з биком. Він перевершив свого вчителя, з гордістю сказав Василь Петрович. Під час фаєни... Що? Фаєна – це назва третьої частини кориди, коли тореро залишається віч навіть із биком. У цій частині дійства важливо не втратити погляду тварини, злитися з нею, відчути її кожною клітиною тіла, загіпнотизувати рухом і поглядом. Так, як це робили з півнями мандрівні циркачі. Ото під час фаєни, перед тим як всадити в бика шпагу, Мій дід умудрився поцілувати заворожену тварину просто в чоло. Відтоді його прозвали лагідною карою. Він став відомим і багатим, але з того самого часу втратив спокій. Вбиті тварини почали снитися йому щоночі. А коли ці сни стали нестерпними, мій дід поїхав у далеку провінцію, де став звичайним фермером і почав займатися розведенням найкращої, і найчистішої породи, і бичків, і більше ніколи не вбивав цих благородних тварин. Я вдихнув і не міг видихнути. Немов з головою пірнув у дивний сон на яву, де я стою просто посеред арени в біло-срібному костюмі перед розлюченим биком. Краєм ока бачу трибуни. Вони гудуть, вони гуркочуть, мов шторм на морі. В перших рядах сидить Юля. Поруч із нею вчителька математики Ганна Павлівна, директор школи Пашка Айрес, бабуся з дідусем. А десь вдалині сует тата з Нійолі. Юрма на трибунах гуде. Хто це? Навіщо нам цей новенький? Що він може? Хто його сюди пустив? А я, не звертаючи на те уваги, виструнчився і чекаю на появу свого суперника. Найбільшого бика в світі Але попри це чую голоси своїх рідних Синку, повернись, кричить Юля Не ризикуй, ти у мене єдиний у цілому світі Арсен Іванюк, додає схвильована Ганна Павлівна Геть, зарени, ти можеш загинути Клянуся, я поставлю тобі п'ятірку Навіть за рік, неси щоденник Даєш, даєш, кричить Пашка «Сину, пробач мені!» – кричить тато. «Я повернуся!» «Я не дошкулятиму тобі!» – верещить мала Нійолі. І лише Айр дивиться на мене мовчки своїм загадковим синім поглядом. А на арену виходить бик. Не бик, а бичище, Наближається до мене. Дихає вогнем. Я повільно беру його за обидва роги. Напружуюся. І згинаю його голову аж до землі. Трибуни завмирають. А потім зриваються мільйоном голосів. Але в цьому мільйоні голосів я чую. «Це мій син!» – кричить Юля. «Це мій син!» – кричить батько. «Це наш онук!» – кричать бабуся з дідусем. «Це мій найкращий учень!» – кричить Ганна Павлівна. «Гордість школи!» – кричить директор. Це мій друг, кричить Пашка. Мене закидають квітами. Я дивлюсь на мовчазну айрис. Її губи нечутно ворушаться. Але в очах усе можна прочитати. Вона в захваті. Я кланяюся, мене виносять зерени на руках. Живий і здоровий бик мирно жує сіно в своїй загорожі. Аго, в хлопче! Почув я голос фермера і прийшов до тями. Це ж я як зазвичай марив. Мене охопило шалене бажання негайно перелізти через паркан і випробувати себе наяву, як це зробив той сміливий іспанський парубок. А тепер біжи додому, сказав Василь Петрович, підводячись з трави. Ти трубуєш тварину. Бачиш, як він дивиться. Певно, відчуває в тобі суперника. Вони розумні. Чорний справді все ще стояв під парканом. Ніби чув і розумів нашу розмову. Я теж підвівся. Подякував фермерові за цікаву розповідь і пішов геть. Але я вже точно знав, що маю це зробити. Негайно і неодмінно. Я озирнувся і кинув останній погляд на чорного. Він уважно дивився мені вслід.